«Виходить, вони вас не бояться?» «Хто вони?» Весело засміявся майор. «Живіть згідно з законом і не турбуйтесь ні про що. Постанова міськради – закон. І на сьогодні порушуйте його ви, а не хтось інший. До побачення!» «До побачення!» відповів Валерій, підвівся. «Коли що?» «Заходьте, буду радий допомогти», – додав майор. Це останнє речення обом чоловікам чомусь видалося смішним, і вони обидва засміялися. При цьому молодий міліціонер кивав головою ствердно, а старий чоловік – заперечно. «День минув, наче й не було». Увечері Галина попрохала запалити камін. «Хіба тобі холодно?» – перепитав Валерій. «Ні, але чомусь захотілося. Запалиш?» Звичайно, – погодився він. У саду старий знайшов гіляку і на задньому дворі порубав її на невеликі полінця. Трохи пововтузився з шубером, що не бажав піддаватися, і Галина рознервувалась, слухаючи скрегіт металу об метал, але коли вогонь розгорівся і в кімнаті запанувала тиша, її обличчя полагіднішало. «Що б я без тебе робила?» – запитала вона, але в її голосі скоріше чувся сміх, аніж захват. «Можливо, жила б ще краще?» «Ні?» Особливо зараз я відчуваю, яке то щастя мати біля себе чоловіка, навіть якщо я йому ні до чого. Ти мені потрібна завжди, — відповів він серйозно. Завжди. Що хвилює? А, коли відверто У ті роки ти дорожив мною? Ти була єдиною моєю жінкою до кінця Мабуть, тоді ти бажав мене трохи інакше Якою я була? Нічого? Ти соромиш мене Це правда, зараз мене тягне до тебе якось по-іншому Вони трохи помовчали Це ж треба, зауважила вона Завдяки якійсь випадковості ми поєдналися на все життя. То не була випадковість, а що ж то було? Я мріяв про тебе, ще не знаючи тебе, а зустрівши, зрозумів, що мрія втілилась в реальність. Обманщик, перервала вона його, але обом стало тепліше. Спалахи вогню з каміна відбивалися на стінах та меблях, вирізблюючи на жовто-гарячому тлі чорний профіль Валерія з його кривим перебитим носом. Мені завжди здавалося, що так мав сидіти якийсь старий завойовник, розчарований на старості років плачевними наслідками своїх походів та битв. Він схожий на старого вікінга. Ні, це не гідко визнати, такий, мабуть, був профіль кульгавого Тамерлана, подумала Галина. Рада, що ти прийшов до мене у такий час, промовила вона в голос. Рада? Стрепенувся Валерій, на хвильку скинувши з себе тягар важких дум. Коли у чоловіка такий вираз обличчя, жінка повинна бути терплячою і сидіти тихо. Я відчуваю, що ти волів би зараз бути сам. Не потрібна тобі, жінка, у такому смутку. Дякую. Ти відчуваєш більше, ніж знаєш. Вип'єш зі мною чаю?